Jo, sobretot, la gent li diu que torni. Si la gent, a mesura que ha anat passant el temps, a mesura que s'ha anat fent més gran la distància des del, seu, des del seu període com a cap de govern, la gent sent més nostàlgia de com es governava Espanya en aquell moment. Aquesta és la seva gran força? El que havia estat? Jo penso que la seva gran força és el que pot tornar a ser. Però, però la gent valora molt aquella etapa. Ell ja saps molt bé que l'any 82... Pues va tindre l'any 81-82 van ser dos anys molt difícils per a la seva carrera política va tindre el coratge de presentar una dimissió cosa inusual en un país com el nostre quan l'apartaven per totes bandes exacte, i ell va tindre el valor de dir no n'hi ha prou i creus que alguna vegada ho explicarà? ell ho ha explicat d'alguna manera ell explicat, a mi m'ho explicat tot un, un seguit de vegades i ell el balanç que tenia era que el seu partit havia estat capdavanter amb el canvi polític però no tenia un instrument adequat per fer el canvi social a Espanya, i per tant es tornava trobar molt pressionat des dels poders fàctics, però fonamentalment des del seu propi partit. I aleshores va entendre que l important era fer el canvi social a Espanya, i això es tenia que fer des de part de la meva carrera política, està feta entorn a l'expresident de Bolfo Suárez. Perquè tu ets aquell diputat. Perquè jo sóc el diputat, exactament. Aquell, diputat. aquell diputat. Ah, diputat. Només aquell. Aquell diputat, i per tant jo he tingut la fortuna de treballar plegat amb l'expresident Suárez, el president del nostre partit...